Аудіокнижка Андрій Курков Сірі бджоли Роман Український переклад Катерини Ісаєнко Читає народний артист України Богдан Бенюк Епізод другий на ранок після кружки гарячого чаю, спащеним біноклем у руках, вийшов Сергійович Бадьоро на межу городу. Поводив біноклем по зимовому полю, все біле, тільки білизна місцями різна. На небі тьмяне сонце світило, ніби крізь тонку плівку верхнього морозного повітря. Крізь ту напівпрозору сірість, яка зазвичай зимою на небі блакить, від очей людських ховає. Пройшов Сергійович через двір повз сарай-гараж і бджолиний сарай-зимівник. І повз будинок пройшов та через хвіртку свою на вулицю вибрався. На вулицю Леніна подивився в бік церкви і кладовища. Раніше б його погляд у купол церкви уперся, а потім, наближаючись, піднімалася б церква перед прихожанами своїми дерев'яними стінами у божественний синій колір пофарбованими. Але раніше. Це не зараз. Пішов він до церкви, якої більше не було. Пішов вуличною ґрунтівкою, яку колись камінням посилили, і вугільним шлаком рівняли. Не гірше асфальту вона літом була. Та і зараз через повну відсутність руху на дорозі не прикрашала її звична зимова колія з мерзлого снігу. Легко йшлося з Ріївичу. Дуже легко. Ішов він вулицею як хазяїн, думав про те, що одна єдина машина на цій половині села у нього у гаражі стоїть. І кращих часів чекає. А коли вони настануть ці часи, то зимовою дорогою так от легко не походиш. Тоді доведеться обабіч до парканів притискаючись йти, а колію, жигулям та волгам поступитися. Та ще й вантажівці з жовтим кузовом, фургоном і синім написом на ньому «Укрпошта» для котрого колія завузька буде, і тому поїде він по дорозі ніби на один бік нахиленим. І от ішов Сергійович вулицею, власні кроки слухаючи, і раптом тривогу відчув, зупинився, причину тривоги зрозуміти намагався. Тиша цього ранку цілком мирною була, навіть не вірилася, і зараз, коли ноги слухати її, не заважали, упевнився ще раз Сергійович, що жодних, навіть самих віддалених звуків, війни немає вона. Над головою ворона пролетіла і так близько крила її майнули, що пасічник голову плечі на мить втягнув, а потім провів птаха поглядом, посміхнувся Сергійович і далі до церкви пішов. Озирнувся, ідучи Сергійович на будинок сусідки Віри. Вікна цілі, двері упоперек товстою дошкою забиті, а на дошці, що вже потемніла від зміни погоди, ще видно напис самою вірою зроблений чорною фарбою: "Господарі живі". Ой, дай Боже, дай Боже, — прошепотів пасічник. Зупинився раптово Сергійович Так ніби сама дорога його зупинила Щось спантеличило Відкинуло його увагу До ледь віддаленого Його ж кроками минулого Озирнувся Повернувся метрів на десять І все зрозумів Минув він Думаючи про своє сліди черевиків Які впоперек дороги Пунктирну лінію провели Оглянув їх Видно було, що слідиці не раз оновлювалися у різні боки А на дорогу з двору Сергєєвих і далі у двір Крупіних сягали Вирушив Сергійович слідами до Крупіних Побачив, що двері разом із дошками Що її закривали від одвірку відірвані і лише прикриті Потягнув за ручку Нижня дошка, що впала з неприємним звуком, обзледеніли бетонний поріг, скриготнула. Зайшов усередину. Холод покинутого будинку війнув йому обличчя. У кімнаті на столі три літрових банки відкритих із замерзлою консервацією, а з однієї, з баклажанами у помідорах, виделка стирчить. Під столом дві пусті пляшки з-під горілки. Горілка незвична, не мирівче-московська, а якась крута. Таку він у житті не бачив. Взяв до рук, втупився в етикетку. Зділано в Ростовській області. Одбидві стулки шафи відчинені, у серванті шухляди висунуті. Чужинець ходив, зрозумів Сергійович. Вийшов у двір, озирнувся, побачив, що сліди додому ведуть. Перевели вони його геть на межу городу, зупинився перед товстим намостом із соломи. Праворуч по сніговій корі гільз розкидані. О, десятків зо два, згадав Сергійович слова солдата про снайпера, який з боку церкви стріляє. Скривив Сергійович в уста і злякався раптом, що снайпер це ось-ось і дійсно тут з'явиться, наставить на Сергійовича пістолет чи автомат чи гвинтівку свою. А що у Сергійовича? Граната подарована? Так і не знає ж він, куди її сп'яну приткну. Нічого у Сергійовича нема, нема чим йому себе захистити. Зовсім неспокійно на душі у пасічника стало. Вибіг він з двору крупіних і назад додому поспішив. Біля провулку Мичурина зупинився. Подих перевів, і саме тут самотність свою особливо гостро і важко відчув, бо вибір дороги з'явився чи прямо додому, чи на Шевченка до Пашки. Ні, тупцюючи на місці, вирішив Сергійович, з пустими руками не можна, занесу, я йому бінокль, мені він вже не потрібний. Підходячи до будинку, погляд на потемніле небо кинув, а на ньому хмари сині, снігом переповнені, летять кудись, і невідчутний тут знизу вітер підштовхує їх. Аудіокнижка. Спочатку на стукіт кулаком у двері ніхто не відповів, тоді... Приклався Сергійович ще три рази значно сильніше. Хто там? Та хто? Хто ще? Голосно, щоб за дверима чути було, крикнув Пасічник. Я це. А, ти це, відповів Пашка. Ну зачекай хвилинку. І зник, залишивши Сергійовича на порозі перед закритими дверима здивованого. Коли двері відчинилися, в обличчя Сергійовичу тепло дому війнуло, а в ньому випари алкогольні. «Ти сірий, що це?» – спитав Пашка, пропускаючи до хати незваного гостя. «Язик заплітається», – подумав пасічник, а замість відповіді протягнув хазяйну дому бінокль. «А, ха -ха, дякую. Чаю, може, хочеш? Чи, може, к кави?» «А в тебе є?» Сергійович узурнувся здивовано. А, у мене багато чого є», похвалився Пашка. «Ну і дурний, що про це просто так говориш», подумав Сергійович, але сказав, «Ну давай кави, давно кави не пив». Дрібними кроками, як старий, пішов хазяїн дому до кухні і двері за собою зачинив. Викликало це у Сергійовича підозру. «Чого це Дверима від гості відгороджуватися. Але тут Сергійович посміхнувся, пов'язавши закриті двері із вихвалянням Пашки про те, що в нього багато що є. І на вікно за столом подивився. За тюлем на підвіконні побачив переполовинену пляшку горілки і дві пусті чарки. Насупився. До столу придивився на старі ляній скатерті, котру вже разів десять випрати треба було, крихти від хліба. Накрив їх кубку широкою долоною, притиснув до стільниці, перевіряючи, свіжі чи давні. Ніби як давні, висохлі, колються. «А що, гості...» «Ходять до тебе?» – спитав Сергійович, коли двері з кухні відкрилися і вийшов із них хазяїн з двома горнятками, що парували. «Нє, які тут гості?» – Пашка клеїв дурня, посміхаючись, зуби свої криві показав. Проте Сергійович на його слова не зважав. Перевів погляд на саморобну пічку Голландку під іншим вікном замислився – у пічці тій топка була вдвічі більша, ніж у буржуйці, Сергійовича. Але використовували її тільки для тепла. Їжу на цій пічці не гріли і не готували. Озирнувся Сергійович на кухонні двері. «А де ти чайник кипятиш?» – спитав. «Хе! Як де?» «На кухні!» – відповів хазяїн, вже усівшись до столу. Присів і Сергійович напроти Пашки. Присунув до себе чашку з кавою. А, то в тебе там, значить, ще одна пічка стоїть? Спитав киваючи в бік кухні Сергійович. Ха, а тобі що? Здувався Пашка. Ну, стоїть собі. Тобі заважає? Ні. Чого вона мені заважатиме? Сергійович знизав плечима. «Я от усе на одній піці роблю, і їжу, і тепло в хату, вугілля економлю. Ти на одній, а я на двох, яка різниця? Може, заздриш?» Подивився Сергійович в очі пашці скептично і нічого на це не сказав. Тільки раптом голод відчув у животі, а тому і в уста стис невдоволено. Щось їсти захотілося, сказав. Пашка мовчки баночку з медом з кухні приніс ту саму, що йому Сергійович подарував, а ще приніс батон білого хліба, ложки, ножа, намазав Сергійович меду свого на хліб, пащин і відкусив. Цікаво, звідки це у нього... Хліб узявся, подумав. Аудіокнижка. Повернувся додому, свічку на столі запалив, сходив у двір по вугілля. Зазирнув до кухні, потягнув на себе дверцята холодильника. Усередині було пусто і темно, а на дверцятах у полиці яці для яєць лежала всохла голівка чеснику. Спробував себе позитивними думками відволікти. Зазирнув до тумби кухонної, там – у трилітрових банках, закритих пластиковими кришками, зберігалися і гречка, і макарони, і пшоно. Чорт його знає, наскільки всього цього вистачить. Та він же і їсть не так багато, так що вистачить, поки що ситий він буде. А от радості їжа не принесе. Нудна вона. Ах! Де б яєць узяти?» – розмріявся Сергійович, і стало йому тоскно від внутрішнього холоду. Зрозумів він, що уже кілька місяців яєць курячих не їв. Пригадав, скільки раніше худоби в їхньому селі було, та і сам він курей тримав. А у сусідів, окрім курей і гусей, дві кози і корова на хазяйстві були. І коли сусіди ближні їхали, кури ще лишилися. Він тоді на прохання сусідів годував їх і яйця собі забирав. Корм вони також йому залишили, два мішки. А потім сусід повернувся, затиші було, не стріляли, повернувся на ниві з причепимі з клітками, посадив курею клітки і вивіз. Навіть не зайшов. Корму третина лишилася, а годувати вже нема кого. Ой, оце б зараз яєчні. Окатої такої, подумав Сергійович, чи три яйця крутих. Підсипаючи вугілля в буршуйку, чайник зверху поставив. Де ж це він батона узяв? подумав про пашку. А може. У нього там хтось ховався в кухні. Той, хто йому батон приніс, пригадав він, як Пашка не одразу в дім його впустив. Точно, ховав когось, вирішив Сергійович. Того, хто йому і батон, і каву, і багато чого приніс... Цікаво, за які такі заслуги? Була б у селі електрика, жив би він зараз легше і безтурботніше, без зайвих непотрібних переживань і підозр. дивився б до сну телевізор, у холодильнику б каструлю з макаронами готовими тримав, а коли б зголоднів, кидав би макарони на сковороду і розбивав би в неї. «Два яйця крутих!» Тьф, ти видухнув роздратований Сергійович, «далися мені ці яйця». Але не думати про них не виходило. Яйця продовжували його переслідувати, як щось безцінне і водночас досяжне. «А що?» – подумав він. «До світло три кеме, зараз же темно». А ще не вечір? Там людей багато, і баба Настя, яку він знає, і у якої курей та живності повний двір. А чого не узяти із собою літру меду і не обміняти на яйця? Скільки тієї дороги? Тим більше, дорога до світлого рівна і пряма, з українських позицій не видна, і від каруселіно, за гребеним, Невисокого пагорба схована Загорівся Сергійович ідеєю походу У сусіднє село, де він з минулої осені не бував Зібрався, взувся, вдягся У сумці дві літровки меду На руках рукавиці Попереду дорога темна Зупинився Сергійович перед дверима. Постукав тричі. Зараз, зараз почувся знайомий голос. Ой, Сереженька. скрикнула бабця, відкривши двері. Живий. Хай, ну заходь, заходь швидше. Баба Настя з минулого року не змінилося обличчя кругле, маленьке, ростом метр шістдесят не більше, одягнено так, що і не ясно, чоловік чи жінка, внизу штани теплі, зверху короткий сарафан зелений, а поверх нього синя ковтина на великих ґудзиках. Розуся Сергійович, прийшли до кімнати. Я тобі. Меду приніс, виклав на трьомо дзеркальне Сергійович із сумки дві літрових банки. Я в тебе хотів на яйця розжитися, у нас там голодно в селі. Ти посидь, поки відпочинь, а я поїсти розігрію. Опустився Сергійович у крісло з лакованими дерев'яними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 у культура